между миналото, което е на път да се случи, и бъдещето, което вече е било. Това е инсталацията, така е у заглава на тя, арт инсталацията, която се открива утре на мястото на срутения мавзолей. Добър ден, казвам на автора Красимир Тързиев. Чуваме Добре благодаря за поканата. Нека накратко да го представя. Красимир Тързиев е визуален артист, носител на Наградата за съвременно българско изкуство, Unlimited, Наградата за ново българско изкуство, Гауденц, Руф. Произведенията на Краси Тързиев са част от големи публични колекции, като тази в центъра Помпиду в Париж, Галерията модерна в Любляна, Софийската градска художествена галерия. Той е и доктор по културна антропология от Софийския университет, където и преподава и също така е автор на академичната монография Рекомпозиция, автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство. Сега, господин Тързиев, дали това заглавие на арт-инсталацията ви на мястото на срутения мавзолей на Георги Димитров, тази формула между миналото, което обаче ще се случи в момента по някакъв начин предстои да се случи и бъдещето, което обаче вече е било, е някакъв завуалиран израз на усещането преди шестите поредни за две години предсрочни парламентарни избори. Нещо като арт-политически, политологически коментар на настоящото. Това ми е първият въпрос. Да. Ами всъщност тази сентенция идва още от 2015 година, Uh, тоест, доста години са минали вече от uh, онзи моменти. Uh, като че ли това усещане не, не затихва, напротив се усилва с uh, всички кризи, през които преживяхме през тези години. Че вървим към миналото си, така ли? Ами, като че ли постоянно преиграваме някакви моменти от миналото. И като че ли ни е трудно да изработим визии за бъдещето си. А защо и все още ли всъщност ви вълнува това специфично място? Мястото на срутения мавзолей, т.е. мястото, което носи някакъв спомен, но вече спомена го няма образно казано, физически не е там. Ами, вълнуваме, защото като че ли поне за мен е някакъв тип квинтесенция на на моя си жизнен опит, значи 89-та година, аз бях на 20 години, когато а, а, така, институционалната система се промени. И това място е всъщност руините на една институционална система, върху която а, се опитваме да градим а, нови институции. А липсва ли ви мавзолея като институция, че трябва да го запълвате? Всъщност това е един много голям дебат. Трябва ли там да има нещо друго или просто да расте трева? Ами, години наред това място така взееше празно а, и напомняше за себе си, именно с тази празнота. А, мисля, че програмата, която Столична община а, създаде преди няколко години, програма навън за инсталации в, а, на съвременното изкуство в, в публично пространство, е най-продуктивният жест, който може да а, произведе на ново смисъл в това място. И да задава въпроси, защото съвременното изкуство предимно така задава въпроси. Сега, за разлика от другите арт-композиции на това място, на мястото на Срутения мавзолей, вие не работите във височина, както, например, бронзовата къща или пък една друга арт-инсталация. Не знам дали даже не беше... Първата, «Един човек». Като за мен тази арт-инсталация «Един човек» беше особено добър вариант на провокация и замисляне, защото все пак това беше мавзолея, там лежеше един човек, но Шурелов ни предложи да се видим на мястото на този един човек през едни виртуални екрани, които възпроизвеждаха всеки, всеки гледащ на мястото на е, бившия мавзолей. Вие обаче избирате хоризонтална структура, и ми е много интересно да ви попитам защо. Ами защото е, такова е отношението ми към изкуство в публично пространство. Това, това, което исках да направя, със сигурност първото условие беше да не бъде монументална скулптура, да не бъде монумент. Т.е. вървя точно в обратната посока, която е представлявал а, Мавзолея като структура. Нали. Монумент, който недвозмислено не събужда у нас а, някакви определени чувства, предзададени от, а, от архитектите му. А, аз по-скоро исках да създам хоризонтално отворена структура, а, приканваща хората да участват в нея, а не отдалечаващи ги. Тоест, ако ви разбирам правилно, не да издигате паметник а и не да предлагате иерархия, нещо, което да стои по-високо от нещо друго, а възможност хората да влязат в тази арт-инсталация и да я употребят, примерно като пейка, така ли? Точно така, да. А, добре, а какво бихте казали на хората, които ще погледнат и ще си кажат я какви странни пейки с светлина, с букви, какво ли значи това? А, нали, идеята е, че всъщност ние ще можем да прочетем какво пише на тези, на, на тези особени букви, които могат да бъдат и съвсем утилитарно използвани за сядане. А, ами, какво бих казал? В смисъл, а, това не е, не е плотна така, някаква идеологическа работа. Обикновено идеологията казва твърдо някакви неща, докато а, това е произведение на изкуство, което приканва хората да а, така, да, към някакъв размисъл. Място за временно сядане, а не за полягане, вечно полягане, както е а, бил замислен Мавзолея с, с мумифицираното тяло, на вожда на пролетарията. Много ясна такава опозиция. Търсено, търсено ли е това от вас? А, абсолютно да. Абсолютно 100% не бих искал да съм автор на на монументи, които имат някакъв вечен живот или някаква претенция за вечност. А напротив, в смисъл това е време на която ще бъде на това място в продължение на година. Тя ще работи в този период от една година и след това ще изчезне. Това изчезване всъщност на, на паметта, включително за предишния режим, за тоталитарния режим, не е ли част от проблема? Да, мисля, че е част от проблема и че трябва доста хладно, без емоции да гледаме на миналото си и да го приемаме такова каквото е. Готови ли сте утре за откриването? Всичко наред ли е ами, въпреки дъждовете почти... и сложността на инсталирането на а, тази временна арт инсталация на мястото на бившия мавзолей? В момента все още работим да сме пред самия край. Пожелавам ви успех. Много ви благодаря за това включване в ефира на Хоризон до обед. Красимир Тързиев, автора на арт-инсталацията, която ще бъде открита утре на мястото на бившия мавзолей, която носи едно наистина знаково и красиво заглавие, което може да служи и като арт-политологичен коментар към настоящата настоящ туни И това заглавие е между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било.